Так само, як і від кепського обіду, який після довгого зволікання пощастило спородити бідоласі Денісу. Місіс Гагарті не забула запросити мене до Віля де, за її словами, кузен буде радий мене прийняти. І розповіла мені майже стільки ж історій про цей маєток, скільки в давні роки оповідала її матінка. Я ще зауважив, що Деніс відрізає їй найкращі шматки бівштекса, а їла вона з превеликим смаком і з такою самою жадімістю поглинаючи спиртне, як він їй подавав. «Ми, ірландські леді, не проти випити скляночку поншу, сказала вона грайливо, і Деніс змішав їй солідний келих такого міцного грогу, з яким, мабуть, не впорався б і я. Вона безугаво говорила про свої страждання, про принесені жертви, про розкіш, у якій звикла жити до шлюбу. Словом, про сотню темних, які люблять розводитися деякі дами, коли бажають дошколити своїм чоловікам. Однак, чесного Деніса Ані трохи не дратувала нескінченна, нудна і безсоромна балаканина цієї жінки. Він наче навіть заохочував такі розмови. Йому подобалося слухати міркування Джамайми про її вищість, про багатство і знатність її рідні. Він такою мірою був під черевиком у дружини, що пишався своїм рабством і уявляв, ніби її досконалості переходять і на нього відбитим світлом. Він дивився на мене, якому вже ставало млосно від цієї жінки та її самозакоханості, ніби чекаючи найглибшого співчуття і кидав мені через стіл погляди, які промовисто казали «Яка ж розумниця моя джемайма, і як мені пощастило, що я володію таким скарбом». Коли діти зійшли вниз, вона, як і слід було сподіватися, насварила їх і тут таки прогнала про, що автор цих рядків, можливо, ані трохи не шкодував. А тоді, просидівши значно довше, ніж личило, покидаючи нас, спитала, чи маємо ми намір пити каву у вітальні чи в її будуарі. Звісно ж, тут вигукнув Деніс трохи збентежений, і за хвилин десять економка привела до нас назад це пригарне створіння. А слідом подали каву. Після кави Гагерті попросив дружину заспівати для містера Фіцбудла. Він жадає почути якусь зі своїх давніх улюблених штучок. Ого, справді! – вигукнула місіс Гагарті, і Деніс із тріумфом підвів її до старого розбитого фортепіано. А вона проскрипіла пронизливим голосом ті жахливі пісеньки, які остогидли в Лемінгтоні десять років тому. Гагарті слухав із захватом, відкинувшись на спинку стільця. Чоловіки завжди із захватом слухають пісні, які подобалися їм років 19. Більшість англійських романсів були в моді саме тоді. І мені самому, мабуть, було приємно слухати, як старий джентльмен 60-ти, а то й 70-ти років наспівує тримким голосом романсик, що був свіжим тоді, коли свіжий і молодий був він сам. А коли співає і грає на фортепіано його дружина, він, звісно, вважає її пісеньки 1788 року найкращими з усього, що чув відтоді. Насправді ж, нічого іншого відтоді він, певно, і не чув. Якщо літнє подружжя перебуває в особливо доброму гуморі, старий джентельмен обійме свою стареньку заталію і скаже їй, Заспіваю голубенького, котрий з наших улюблених романців. І вона сідає за фортепіано та співає своїм слабеньким голосом. А коли співає, для неї знову розквітають троянди її молодості. Їй пригадується Ренела, і їй здається, що вона з напудреним волоссям і в сукні зі шлейфом танцює манует. Та я знову відійшов від теми. Такі думки виникли в мене, коли я дивився на обличчя бідолахи Гагерті, що вслухався завивання своєї дружини. Повірте, дивитися на нього було надзвичайно кумедно. Сновиди, якого лоскочуть феї, не відчував би більшого блаженства, ніж Деніс. Спів здавався йому божественним. Але була в нього і інша причина тішитися, а саме та, що власний спів – приводив його дружину в добрий настрій. Та й співати вона не стала б, якби мала кепський гумор. Деніс досить недвозначно натякнув мені на це під час десятихвилинної відсутності дружини, яка віддалилася до Будуару. Тож після кожного номера ми вигукували «Браво» і плескали «Мов на віжені». Отакими От були мої перші спостереження за життям лікаря Діонісіуса Гагарті та його дружини. І зустрів я його, очевидно, у щасливу для нього хвилину, бо згодом бідолашний Деніс не раз гадував чарівний вечір у Кінгстауні, і, очевидно, і досі вважає, що його друг був у захваті від прийому, який йому влаштували. Його дохід складався з тисячі фунтів пенсії та близько сотні на рік, залишених йому батьком, а його дружині належало від матері 60 фунтів на рік, яких, як ви самі розумієте, місіс Гам їй не виплачувала. Медичної практики в нього не було, бо він цілком присвятив себе доглядові за джеммою та дітьми, яких йому доводилося купати, носити на руках вивозити або виводити на прогулянку, як ми це бачили, і які були позбавлені няні, бо їхню бідолашну сліпу матусю не можна було лишати саму. Місіс Гагарті, як хвора, мала звичко лежати в ліжку до першої години, тож перший і другий сніданок їй подавали до спальні. П'яту частину свого річного доходу Гагарті витрачав на те, щоб його дружину катали в кріслі на колесах, біля якого він щодня крокував певну кількість годин. Потім подавали обіди, і якийсь доморощений проповідник, а таких в Орландії сила вселенна, і до яких місіс Гаґарті мала найглибшу пошану, вихваляв її як взірець доброчесності та побожності, і надміру захоплювався смиренням, із яким вона переносить свої страждання. Що ж, у кожного свій смак. Мені ж не здається, що стражденною стороною в родині Гагарті була вона. Ви уявити собі не можете, за яких романтичних і зворушливих обставин я одружився з Джемаймою повідав мені Деніс згодом у розмові на захопливу тему його одруження. «Ви знаєте, яке глибоке враження справила на мене ця чарівна дівчина у Відоні. Адже з того самого дня, як я вперше її побачив і почув її принадний романс «Чорноброва діва Аравії», я відчув і того ж вечора сказав, що для мене «Чорноброва діва Аравії» – це вона». І не те, щоб вона народилася в Аравії, насправді вона з Шропшару. Хай там як я відчув, що зустрів жінку, послану мені долою, і на горе, і на радість. Ви ж знаєте, що в Кенелворті я зробив їй пропозицію. Дістав відмову і мало не застрелився. Ні, ви цього не знаєте, я нікому про це не казав. Але мушу зізнатися, що був дуже близький до самоубства». І яке щастя, що я не застрелився. Повірити чи ні, бідолашка від самого початку була в мене закохана не менше, ніж я в неї. «Невже?» – поцікавився я, згадавши, що любов мізгам, якщо вона і справді була закохана, тоді виявлялася в дивний спосіб. Втім, як відомо, що сильніше жінка любить, то вправніше приховує свої почуття. «Так, повуха закохана в бідолаху Деніса», – провадив цей достойний чоловік. «Хто б міг подумати? Але я знаю, це з надійного джерела, від її рідної матері, з якої я ані трохи не в дружбі, проте саме вона мені це повідомила. І я розповім вам, коли і за яких обставин». Після вийдена ми три роки простоїли в корку. І все сталося в останній рік нашого перебування на батьківщині. Яке щастя, що моя кохана встигла висловитися вчасно, бо інакше що було б із нами тепер? Отож, одного разу, повертаючись із навчань, я побачив біля відчиненого вікна жінку, вдягнену в глибоку жалобу, яка сиділа поруч з іншою, що видалася мені нездужою. І перша жінка раптом скрикнула – «Господи Боже мій, та це ж містер Гагарті зі 120-го». «Я певен, що впізнаю цей голос», – кажу я віскертонові. «Дякуй Богові, що тобі не довелося пізнати його ближче», – відказує він. «Бо це леді шум і гам. Готовий заприсягтися, що вона знову полює на чоловіка для своєї дочки. Торік їздила до Бата, ще раніше до Челтнема». Да, їй Богу, кожен собака її знав». «Я попросив би вас утриматися від нешанобливих зауваг про міс Джемай Могам», сказав я віскертові. «Вона належить до одного з найзнатніших ірландських родів. І крім того, кожне неповажне слово про дівчину, до якої я колись сватався, я вважатиму особистою образою. Зрозуміли? То й одружуйся з нею, якщо тобі так кортить» каже Віскертон роздратовано. «Одружися, туди тобі й дорога». «Одружитися з нею?» Від самої лише цієї думки в мене голова пішла обертом, і, будучи з натури гарячим, я зовсім втратив галуст. Смію вас запевнити, що того ж дня я знову піднявся на пагорб дорогою до плацу, і серце моє несамовито калатало в грудях. Я підійшов до будинку, де жила вдова. Як цей будинок, він називався «Новий Моловіль». Де б вона не оселялася на півроку, кожне своє житло вона називає «Новий Моловіль». Так було в Мелову, в Бандоні, і в Слайгої, і в Каслборо, ферму, і у Дрогеті та Бозна де ще. Віконниці, однак, були спущені, і хоч мені здалося, що я за ними когось бачу, Жодна душа не звернула уваги на бідолаху Деніса Гагарті. Я бігав туди-сюди всю обідню пору, сподіваючись хоч краєм ока глянути на Джимайму. І все намарно. Наступного дня я знову пішов на плац, смію вас запевнити, я був закоханий по вуха. Зі мною такого ще не траплялося, і я знав, що коли вже покохав, то навіки. Не стану розповідати вам, як довго мене мордували. Коли ж мені нарешті пощастило потрапити до будинку, завдяки молодому Каслрейві Молою, ви його, певно, пам'ятаєте з Лемінгтона. До корка він приїхав на регату, обідав з нами в офіцерському зібранні і надзвичайно мене вподобав. Отож, коли я потрапив до будинку, то відразу взявся до діла. Серце моє було переповнене, і я не міг з собою дати ради. Ах, віце, ніколи не забуду я того дня і тієї хвилини, коли мене ввели до вітальні. Деніс висловлювався яскраво вираженою ірландською, як завжди, коли й хвилювався. Однак, хоч англійці здатні уловити і повторити з пам'яті кілька слів, для нього майже неможливо вести розмову цією мовою, тож я вважав за краще відмовитися від спроби наслідувати Деніса. Побачивши матінку гам, проводив він, я остаточно втратив ладу над собою і гепнувся навколішки, сер, наче мене куля підстрелила. «Пані, – кажу я, – я помру, якщо ви не віддасте мені Джимайму». «Сили небесні! – вигукує вона. – Ви заскочили мене зненацька, містере Гагарті. Казлрею, любий мій небоже, чи не краще тобі вийти?» І він пішов, запаливши сигару, а я так і лишився навколішки. «Встаньте, містер Гагарті», – каже вдова. «Я не стану заперечувати, що ваша незмінність у коханні до моєї дочки надзвичайно зворушлива, хоч ваше сьогоднішнє звернення до мене цілковита для мене несподіванка. Не стану заперечувати і того, що Джемайма, можливо, опликає до вас таке саме почуття, як і ви до неї». Але, як я вже сказала, я ніколи не наважуся видати дочку за католика. «Я такий самий протестант, як і ви, пані», – кажу я. «За моєю матір'ю дали солідний посах, і нас, дітей, виховали в її вірі». «Це цілком змінює справу», – відказує вона, закочуючи очі. «Я ніколи не пішла проти совісті і не допустила б шлюбу своєї єдиної дитини з папістом». Я посоромилася привести його до молойовілля, однак тепер, коли цю перешкоду усунуто, я не вважаю себе вправі розлучати закохані серця. Мені доводиться жертвувати собою, як я завжди жертвувала в інтересах моєї дорогої дівчинки. Ви побачите її, бідолашку, мою ненаглядну, лагідну страдницю і дізнайтеся свою волю з її власних вуст. Страдницю, пані. Кажу я, хіба мізгам була хвора? Як, невже ви не чули, вигукує вдова. Невже ви не чули про страшну хворобу, яка ледь не забрала в мене Джемайму? Так, містер Гагарті, дев'ять тижнів я пильнувала біля її ліжка, не змикаючи очей. Дев'ять тижнів вона була між життям і смертю, і за цей час я переплатила лікареві вісімдесят три гінеї. Вона видужала, але від її колишньої вроди нічого не лишилося. Страждання, а також інше розчарування, але цього ми зараз не торкатимемося, зламали її. Однак я покину вас і підготую мою дорогу дівчинку до цього дивовижного, цього несподіваного візиту». «Не стану вам розповідати, сер, що сталося між мною та Джимаймою, коли мене ввели до затемненої кімнати, де вона сиділа. Не описуватиму, з яким тремтінням захвату я схопив, намацавши її бідну схудлу руку. Вона не відняла в мене руки. Я вийшов із кімнати нареченим, сер, Тепер мені випала нагоду довести Джимаймі, що я завжди палкою її любив» бо ще три роки тому склав заповіт на її користь. Того вечора, коли мені відмовили, як я вже вам казав, я хотів укоротити собі віку, але якби я застрелився, могли б визнати, що я зробив це, будучи не в собі, і мій брат міг став би оскаржувати мою останню волю, тож я вирішив не позбавляти себе життя, щоб вона успадкувала по мені після моєї природної смерті. Тоді в мене була лише тисяча фунтів, і ще дві лишив мені батько. Можете бути певні, я заповів їй усе своє майно до останнього шилінга. А після шлюбу все перевів на її ім'я, і побралися ми невдовзі. Мені дозволили побачити обличчя бідолашки трохи згодом, і тільки тоді я збагнув, як жахливо вона постраждала від хвороби. Уявіть, друже мій, яку муку я витерпів, коли побачив, що лишилося від її колишньої краси. Чинок цього славного малого зворушив мене до глибини душі. Судячи з його розповіді, йому й на думку не спадало, що він може відмовитися від шлюбу з цією жінкою. Вже зовсім не тією, яку він колись любив. А він і тепер був їй так само відданий, як і в ті часи, коли потрапив у пастку мізерних блискіток цієї дурненької лемінгтонської кокетки. Чи не жорстоко, що таке шляхетне серце віддано поталу тупому егоїзмові та марнославству? А чи не було б жорстокістю залишати його в невіданні? заохочуючи це вперте раболіпство і поклоніння дурному, самозакоханому створінню, яке він обрав собі за кумира. «Невдовзі мій полк перевели на Ямайку, де він перебуває і тепер», – провадив Деніс. «І мене вже мали призначити полковим лікарем, але дружина й чути не хотіла про від'їзд і заявила, що розлука з матір'ю розіб'є її серце». От я й вийшов у відставку на половину жалування та найняв цей будиночок. А коли б трапилася мені практика, адже моє прізвище значиться на таблиці при вході, то я ладен прийняти будь-якого пацієнта. Але один пацієнт прийшов саме тоді, коли я вивозив дружину кататися у фаєтоні, а другий, що з'явився якось уночі ночі з розбитою головою, бо вже брак, Дружина щороку дарує мені дитину, і ми не маємо боргів, і, скажу вам по секрету, поки в домі немає те, що я щасливий і ні на що не нарікаю. Виходить, ви не ладнаєте зі старою, поцікавився я. Міг би сказати, що ладнаю, та це було б протиєство, відповів Деніс із кривою усмішкою. Приїжджаючи до нас, вона все в домі перевертає до горидриком. Дригом. Коли вона тут, мені доводиться спати в Комірчині. Вона жодного разу не виплатила Джимаймі її річного доходу, хоч і вихваляється своїми жертвами, наче через дочку вона розорилася. До того ж, коли вона тут, на нас навалюється ціл ордамолоїв з усіма чадами і домочадцями. Вони все пожирають, як сарана, і від них мені вже зовсім немає життя. А що... «Моле, справді такий прекрасний маєток, як його змальовувала вдова?» – спитав я, сміючись і не без цікавості. «А вже ж який прекрасний!» – вигукнув Деніс. «Дубовий парк на двісті акрів, якого ви зроду не бачили. Шкода тільки, що в ньому виробили всі дерева. Моле твердять, що кращого саду не було в усій Західній Ірландії». Але вони повибивали все скло з оранжерей, щоб замінити розбиті шибки у вікнах будинку, і, власне кажучи, молоїв тут і звинувачувати нічого. Чистий дохід з оренди ферм три з половиною тисячі, тільки надходять ці гроші судовим виконавцям, та є ще й інші борги, незабезпечені заставою на землю. Виходить, кузен вашої дружини Каслрей Молой не успадкує великого маєтку. «О, цей чоловік не пропаде», – сказав Деніс. «Поки йому вірять у борг, він не стане скупитися. Я й сам мав дурість поставити своє прізвище на якійсь папірчині для нього. Кредиторам не вдалося впіймати його в мею. От вони й вчепилися за мене тут, у Кінгстауні». От так і пішли справи. А місіс Гамми ще каже, що це я розоряю її родину. «Я виплачував борг із пенсії», – «Бо всі мої гроші переведено на Джемайму. А Каслрей, людина порядна, він запропонував мені будь-яке задоволення. Хіба можна вимагати більшого?» «А вже ж не можна. І ви, як і раніше, з ним приятелюєте. А як же? Але з тітонькою в нього сталася сварка. Відчитав він її як слід, можу вас запевнити». Він дорікав їй за те, ніби вона возила Джимайму з курорту на курорти намагалася накинути її за дружину мало не всім парубкам Англії, мою бідолашну Джимайму, яка тим часом була до смерті закохана в мене. Щойно вона оговталася від віспи, яку підхопила у фермі. Хай Господь її благословить, бідолашка, шкода, що мене там не було, і я не доглядав її, щойно Джимайма поправилася. Стара сказала небожеві «Каслрею, гайди до казарм і розвідай, де стоїть сто двадцятий полк». І відразу помчала до корка. «Видно, під час хвороби Джимайма так бурхливо виявила свою любов до мене, що матері довелося скоритися і пообіцяти, дорогій дівчинці, що коли вона видужає, нас зведуть». За словами Каслрея, вдова подалася б за полком навіть на Ямайку. «Ані трохи в цьому не сумніваюся», – відказав я. «Чи може бути сильніший доказ кохання?» – вигукнув Деніс. «Хвороба і жахлива сліпота моєї милої жіночки підірвали її здоров'я і погано вплинули на вдачу. Вона, звісно, не може сама доглядати дітей, і морочитися з ними доводиться здебільшого мені. Та й характер, отже, майми, ясна річ, став нерівний». «Але ж ви самі бачите, яке це чутливе, ніжне, витончене створіння і природно такий неотесаний йолоп, як я, часто її дратує». Тут Деніс попрощався зі мною, сказавши, що йому пора йти гуляти з дітьми. «Мені здається, що історія Деніса має навести на деякі корисні роздуми парубків, які наміряються розпрощатися з холостяцьким життям» а інших, що нарікають на свою самотність, може і утішити. Одружуйтеся, панове, коли вам так хочеться. Проміняйте вигоду і смачний обід у клубі на холодну баранину і папільйотки дружини у власному домі. Відмовтеся від книжок та інших утіх і загодьте собі дружину і дітей. Але перш ніж зважитися на такий крок, добре його обміркуйте». Що ви, безперечно, і зробите, дослухавшись до цієї поради і цього прикладу? Порада завжди корисна закоханим, вони завжди прислухаються до порад, вони завжди узгоджують свої вчинки з думкою сторонніх, а не зі своєю власною. І, наслідуючи приклад, не лишаються в програші. Коли вже чоловікові трапилася гарненька дівчина, і ним оволоділо блаженне любовне шаленство, він неодмінно утримається від рішучого кроку, доки не зважить усі обставини. Який у неї характер? Який за нею посах? Якими засобами володіє він самий? Чи вийде з них добра подружня пара? Та годі дуркувати». Я був закоханий 43 рази в жінок різних станів і суспільного становища. І щоразу одружився б, якби дістав їхню згоду. Скільки дружин мав Соломон? Наймудріший із людей. І хіба наша історія не показує, що любові підкоряються навіть наймудріші? Лише дурні противляться любові. Однак час узятися до останнього, мабуть, найсумнішого розділу в історії бідолахи Денні Гагарті. Мені довелося зустрітися з ним іще раз за обставин, які спонукали мене написати цю повість. У червні минулого року я волею долі опинився в Річмонді, цьому пригарному містечку, і там, на терасі, Грівся в сонячному промінні колишній мій приятель зі сто двадцятого полку. Він дуже постарів, осунувся і обносився. Таким жалюгідним я його ще не бачив. «Як? Невже ви покинули Кінгстаун?» – спитав я, тиснучи йому руку. «Так», – відповів він. «А ваша дружина, родина теж тут у Річмонді?» «Ні». Заперечив він, сумно похитавши головою, і глибоко запалювачі бідолахи наповнилися слізьми. «Боже, правий, що сталося, Денні?» – спитав я тоді, як він, мов, у лищатах стискав мені руку. «Вони мене покинули!» – вигукнув він у палкому пориві горя. Крик цей, здавалося, вирвався з самісінької глибини його душі. «Покинули!» – повторив він і опустився на лаву, стискаючи свої величезні кулаки, дико стрясаючи худими руками. «Я тепер людина, навчена досвідом, містере Фіцбудле. Джимайма покинула мене, а ви ж знаєте, як я її любив, і якими були щасливі. Тепер я сам один, але втішаюся тим, що скоро помру, і що саме вона мене вбила». Історія, яку він мені розповів, уриваючи оповідь розпачливими, бурхливими скаргами, невластивими моїм більш холоднокровним співвітчизникам, які мені не хотілося б тут повторювати, була до краю проста. Та ще заволоділа домом і вижила його звідти. Його майно було передано за шлюбним контрактом дружині. Вона ніколи його не любила, в чому, зрештою, зізналася. І своїм егоїзмом, глузуванням та нестерпною вдачею змусило його піти. Син помер. Дівчаткам, на його думку, пристойніше виховуватися в молоді, ніж у нього. Тож він сам один і живе. Точніше, животіє на свої 40 фунтів на рік. Його злигодні, ймовірно, вже скінчилися. Дві дурепи, що зробили його нещасним, не прочитають цієї правдивої повісті. Вони не читають безбожних писань, що друкуються в журналах, зате мені хотілося б, вельми шанований читачу, щоб ми з вами ходили до церкви так ревно, як вони. Такі люди нечистиві не через свою побожність, а всупереч їй. Вони надто дурні, щоб оцінити скромність». Надто сліпі, щоб побачити під грубою, незграбною болонкою ніжне, безхитрісне серце. Вони певні, що поводилися бездоганно щодо мого нещасного друга і виявили по-справжньому християнські почуття. Подруги вважають дружину Гагарті жертвою негідного чоловіка, а матір ангелом, що з'явився її врятувати». Насправді ж обидві пані його ошукали і покинули. Повівшись з ним підло, вони з ласки дивовижного самовдоволення, яким наділені всі дурні на нашій планеті, не знають докорів сумління і в своїй безсердечності вбачають доказ і наслідок істинної побожності та непідробної доброчесності. Текст читав Ярослав Макеев.